Глава първа. Унинието на Арджуна. Арджуна Вишада Йога. Дритараштър каза О, Санджая, събрали се на мястото за поклонение, изпълнени с желание да влязат в кърваво сражение. Моите синове и те на панду, какво сега там правят? На Курок шетра един срещу друг дали ще се изправят? Санджая каза О, царю! Махарджа Дориода на огледа на армиите на пандавите бойната подреда. И към учителя си дрона, като дланите си избра, обръща се синът ти със следните слова. О виж, учителю на пандавите, армията силна, пред нас стои е изправена и в боен ред, строена. От твой ученик с интелигентност изобилна, сина на цар Друпада най-умело подредена. В армията им, казва Дориудана, Мнозина славни стрелци с лък ловки има, бойци като вирата, идропада, Юудана, до един равни в боя на Арджуна и Набима. Сред техните редици, изглеждащи безбройни, се открояват велики и могъщи войни, такива като Дриштакето, Чекитана Каши Раджа и героичните шайбия, Породжит и Кунтибоджа. С тях е славният и доблестен и Юда Маню. Храбрият Утта Мауджа силните песници, несървнимият син на Субадра Аби Маню, и синовете на Дралпади, ловките бойци на колесници. О най-добър сред браманите, моля позволи ми за героичните бойци начало на военните ми сили. Сега аз да ти дам най-обща и специална информация. Това са командирите, обучени войската да стоят в формация. Самият ти, учителю, Бишма и Карна, Крипа -Чаря, Ашватама и Викарна, синът на Сома Дата, Бориш Рава, който в сраженията вечно жене слава. Тези и много други герои ще видиш тук, готови да пожертвуват живота си заради мене. Всичките са вещи във военната наука и с различни видове оръжия снабдени. Нашата сила е могъща и неизмерима, под закрилата на славния ни дядо Бишма. За тяхната войска, макар там да е Бима, надеждата да победят изглежда ми излишна. Всички вие не бива в боя не нужно да се суетите, а пълна подкрепа на дядо Бишма да осигурите. Съответни стратегически позиции надлежно заемете, на входните места на бойните фаланги се разположете. Тогава Бишма на калравите Великият пра дядо Войствен вик, подобно лъвския рев, надава и мощно ръковината му проехтя над стана, кураж да вдъхне и да зарадва дори у А после ръковини, рогове, тръби, тромпети и барабани гръмко зазвучават изведнъж. Шумът от тези и от други инструменти излива се над армиите като пороен дъжд. От другата страна на бойното поле прекрасна колесница запрегната с бели коне Мадава и Пандава снагите си извисяват, издивните си раковини могъщо протрабяват. Бог Кришна надува раковината си Пан Раковината ръковината си Дева Дата надува Дананджая, а лакомникът ненаситен, могъщият и славен Бима надува Паундра, своята знаменита раковина. На Йодиштира ръковината Ананта Виджая с мощния си звук фалангите вражи мая. Сугоша, раковината на Накула, медногласна, сякаш Талази ескадроните военни тласна. Гласът на Манипушпака, раковината е алмазно-цветна, На Сахадева, сина на Мадри, грамовен рев отекна. Тогава царят на Каши, Шиканди, Дрищадиумна, Вирата и Сатики, когато да победиш е трудно. Дропада и синовете на Драупади до един, както и на Собадра, силноръкият смел син. Също надуват мощно своите могъщи раковини и кръвта в жилите на враговете им отекота застина. Различни раковини гръмко заечават, вибрации отекват на земя и на небе и страх в сърцата те вселяват над ритараштровите синове. Арджуна, синът на Панду, войнат смел, величествена поза на колесницата заел, виждайки изстроените отсреща бойни редове, на армията на Дритараштровите синове. Към Хришикеша, колесничаря си велик, под флаг развян с ханумановия лик, обръща се с тези думи той, вдигнал лъка си и готов за бой. Арджуна казва, «О, не погреши ми, изведите, моля, колесницата ми, тук между двете армии призвани да видя тези с дух за битка обладани, кои са оръжие в това велико изпитание, ще се сражават с мен по сила и старание. Искам да видя тях, които с мен ще се сразят, търсейки разрешение на тази распра, дошли в невежеството си да угодят на злонамерения син на Дритараштра. Санджая каза, о, потомък на барата, помолен тъй от Гуда Кеша, между двете армии изтегля колесницата му Хриши Кеша. Заставайки точно срещу стария бишма и срещу дрона на Арджуна собствения гуру, «О Парта», казва му тогава Кришна, виж всички избрани тук потомъци на Куру. Там насред двете армии с тези две очи, Арджуна вижда войчовци и дядовци-учители и своите братя, синове, внуци, приятели, а също тъстове, роднини и доброжелатели. Виждайки близките си от състрадания над Могнат, с преливащо от скръп сърце в своята пазва. Обръщайки очи към Кришна в молба да му помогне, синът на Кунти с болка казва. Арджуна казва Мой скъпи Кришна, когато гледам, приятелите и роднините си да стоят пред мен, изпълнени с желание за бой усещам, как целият треперя и остата ми пресъхва в този момент. С нагата ми трепери в треска дива, настръхват в ужас моите коси. От дланите изплъзва се лъкът гандива и кожата ми цяла в пламъци гори. Не съм в състояние аз да остана още миг и искам да избягам, макар да съм войник. Не мога да се овладея, умът се замъглява, нещастие единствено съзирам тук, кешава. О, Кришна, ако избием своите роднини, не разбирам какво добро в това ще има. Как мога да желая победа, щастие и царство, постигнати с вероломство и коварство. Оговинда! Царство, щастие или дори животът ни безценен, за какво са всички те? Когато тези, заради които можем да ги пожелаем, са строени тук на бойното поле? Ома досудена! Пред мен стоят очитари, почитани и множество от нашите роднини, подготвени да жертват своето богатство и живот, които са ценяли много с години. Защо аз трябва да желая тяхното унищожение, дори да бъда и убит от тях, О, скъпи ми Дженардана, не съм готов да се сражавам и да сторя този грях дори за трите свята, камо ли за тази земя окървавена с убийството на нашите братовчеди опетнена. Приятелите и роднините, ако избием, казвам ти, изпитвам силен страх, че ще се опетним и до един ще се покрием с ужасен, непростим, чутовен грях. Оръжие ако срещу рода си вдигнем, Адрищараштровите синове са ни роднини. Как щастие изобщо ще постигнем? О, Мадава, чиято съпруга е на щастието богиня. О, Джанардана, тези мъже са сърца от алчност обзети, не виждат нищо нередно в избиването на едно семейство. Но защо ние, които с моралните принципи сме запознати, трябва да взимаме участие в такова престъпно злодейство? Когато династията бъде унищожена, с нея и семейната традиция е разрушена. Тази разруха след себе си гибел повлича, потомците в нерелигиозност се увличат. Жените се замърсяват, когато, о Кришна, нерелигиозността вземе връх в едно семейство. И от тяхната деградация, потомък на Вришни, света се появява нежеланото потомство. Тъй и родът и тези, които го унищожават, фат най-страшен, тутък си пропадат. Предците също падат, сполетени от зла съдба тъй като секват приношенията на храна и на вода. Всички видове обществени проекти и дейности за семейно благополучие се унищожават от пагубните ефекти на действията, които не са в съзвучие с семейните традиции и ги разрушават, като броя на нежеланите деца увеличават. Този, който родовата традиция унищожава, съм чул Джанардана, че в ада вечно пребивава. Колко странно е това наистина, за съжаление, че сме решени да извършим страшни грехове. От желания потиквани за кралско наслаждение, подготвяме се да избием своите родове. За мен ще е много по-добре тази битка Дритараштровите синове да ме убият с мечове в ръка, свали оръжие и без да им се противя. Санджая каза, след като изрича това на бойното поле, Арджуна на страна поставя своя лък и сяда в колесницата от мъката обзет, сум съкрушен от непосилна скръп.